من الشيطان الرجیم <تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفيق> سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اصول <cıkyellingindistinct>. التبصير کے درم اون وان یو د اصول التبصير تعارف دم آداب درم دو قران تعارف قران تعارف کې د دې قران د لفظ لغوي باس بیا اسماء القرآن من القرآن اودریم تعریف د قرآن نص بل خبره حکمتي نزول قرآن دریمه اسم او پا اسمو کی دا قرآن دا لفظ وضاحتو دویم ام تاریفو شنو درموز حکمتی نزول قرآن حکمت نا مراد د قرآن دا نزول غرز و غایح او دا چه دا قرآن نزول شوی دینو دا پکمو فوائدو بان مرتب ده خو غرز و غایح آم کتابونو کی استعمالی چیدا د غرض او غای صدر خو مشایخ د غرض او غای پزې باندي آدبا لفظ د نزول و نزول, حکمتی نزول, ذکر که چه نزول حکمت نزول ذکر کئ چې د نزول حکمت صدر وجدی غرض اغه فائدې توي چې دا غیره متکلم ته کی نو قران نزول کې د الله څخه بل غرض خونه ده خو د بندګانو د فائدې لپاره ده دیوږي ندیتا ند غرض پزې ادبن حکمتي نزول ویلې کی د قران د نزول حکمت څو ا حکمتونه د نزول قران بیان کړي طریقې مختلف اندازونه دي کل دا دا لام سره رازی کل دا مفهول لہو پا صورت کی او کل دا حال په صورت کی بس سمر حکمتی نزول دیو گو رائے چرتبہ لام ذکر شیوی چرتبہ مفهول او و چرتبہ حالی آہ حکمتی نزول گن دی دلتا مونگی او لس رانقل کری دی چو قرآن رب العزت دی مقصد او د غرز او دی حکمت او د انسانیت د فائده دا پار را لے گلے دی پائی کے اول لیل ہدایت دی قرآن دی لده چی مخلوق خدا تا هدایت دوش ہدایت دا پار سورت بقرہ ایک سو پچیسی آیات کے وی شاہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ہو دل وبينات من الهدى والفرقان رمضان میا شغه میاشته اونزله فيه القرءان چ قرآن بګی نازل شوهنه څه مقصد لا ويهدى للناس اوګرال لا مستعمال هدى للناس هدى للناس هدايت د ټولي دنیا د خلقو د پاره قران هدايت د پاره نازل شوه و بینات من الحدا او دا هدایت دلائل امدی والفرقان او دا قرآن د حق باطل منس کی فرق کون کے امن ہے او گورا کلا ہدایتوی خدا ہدایت دلائل نی کلا ہدایت می دلائل می خدا د مقابل پہچان و خودن نی دا کمال نی ام هدايت خي لاره خيدا سيلر بيدغي دليل وي ولي سيده د اوجي د او بیا د دی مقابله کې باطل خي چې د غلطه دینزان او سات د کمال صرف د قران خود دل ته حکمت د نزول سره هودل لناس،, لناس دی لناس د پاره چې خلق دین هدايت والي مطلب داشو کو سوک ہدایت آسلو الغوارین و د ہدایت کتاب قرآن دے بل نه دے او صورت بنی اسرائیل نه ہم آیات کیوئے انہا هادا القرآن یهدی لیلتی ہی اقوام مضبوط ہدایت, ہدایت ہدایت ہم کئی دیر اقوام مضبوط ہدایت کئی دا سے بل نہ شکونے دویم لشفای والرحمت والموعز دا دری حکمتون دی خمون پا یوزه ذکر کرد بس یو آیات کرا غلی قرآن نازل دی چې شفا ده دا ظاہر و باطن علاجی کی رحمت تی سبب رحمت او معایزه دا واز و نسیت تی سورت یونس ستاون آیات یا یو حناس قَدْ جَادْكُمْ مَعَيْزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعُ لِمَا فِي الصُّدُورُ وَهُدَنْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ یا ایوها الناس طولی دنیا تا دعوت قَدْ جَادْكُمْ مَعَيْزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ تَعْصُتَا در رب در طرفنا دواز نسیت کتاب راغلے وَشِفَاعُ لِمَا فِي الصُدُورُ د دے دا چې مرزونو چ شی نکه سړی کفر شرک بدعات نور روحانی امراض دا غي شفا خودن دن د مخک تیرشه قوا رحمت للمؤمنین دا قران رحمت المؤمنانو دا بار ناغدري حکمتونه پيوزي بدی آیات یو سړی وای واز نصیحت اورېدل غواړم دا قران نه بهتر واز او واعظ بل کافه بلقرآې وقرآ کافی وز دی څنګه چې دا راځي کاف بلې و مګ غټ سړی ته مګ یاددي که نه دا ب بیا د بلچا چا وا دونه ته دو نه ضروتنی دی دقییامت او د خت خو زړ کې لری د چرته بیا بغاوت نه فرمانی نهې اومر زیان هو غوتما جوړ کړو بھائی باندې دا لیکلو سٹیمپ یو گا نا موهر کفا بل موتی واعظ چې دا سړی ته یا اخریتی یا فکر اخریت نو دارنګ قرانم کفا بل قران واعظ قد جات کو موعظه تم رب کو بل وشفا او لما فی صدور علاج سره پل ظاہری باطنی روحانی علاج کوي کنه بس قران تد د کی قران علاج دا اسلا کتاب دی دا علاج کتاب بل پس سره ګرځه قران ته ول نه کېن امرازو علاج کوم قران دی کنه قران د سړی کېنی قران سړینا سم سړی جوړی خو بده شرط چې قران غا سی ویلی شي او قران هغه سی وورې نو بیا دا هر څه علاج ب کې شفاء الی فی الصدور وحدهن هدایت او رحمت للمومنین نو مومنان او بار د رحمت سببم ده یو سړې غواړي د الله د رحمت مستحق شم نو د الله رحمتونا قران سر راځي او د الله رحمت سونه چی قران تنا سړې ته متوجی کی داسې بل جاده ته متوجی کی نو مویلو مخ کې آداب کې دلیس بن سعد قالوا ليس شئون اسرائيل رحمته مستمل القران قران ته وږي غستون کې تجسونه د الله رحمت متوجي کیږي بل چته سړې بموس کوي بهشک د الله رحمت متوجي ده ذکر کوي متوجي ده بل بل بل عمل کوي نیک د الله رحمت متوجيږي خو لیکن قران سره ډېر سريع طریقه سره متوجي زر یګدم نو رحمت للمومنی درم حکمتی نزول لی اخراج ناس من الظلماتی لنور دا تیارونا راناتا را و د دا پارا دے دا قرآن دا تیارونا سڑے راناتا رو بازی دنیا گویا که خلق په تیرو کی دی دا تیارونا راناتا پا سراوزی سڑے پا دی قرآن سا د کوفر دیری دي دی شركيا تو بدعات او د بي د بد اخلاقو ظلم بربريت هر قسم بغاوت گناچي دنيا کې سلا د دين راوته لار ده مين الظلماتي الى النور سورته ابراهيم مولانا ايات کوي الف لام را كتاب انزلنا اليك لتخرج الناس من الظلمات الى لتهرج الناس من الظلمات الى النور کتاب میں اللہ وی تا نازل کړه سمقصد لا دې مقصد دې د فائده دا د حکمت ته لتهرج الناس من الظلمات الى النور د لار چې خلک د تیرود کفر شرک بدعات وبي دینونو رانا د توحید اسلام سنت او دین شریعت تروباز دا دنیا ماوي تیارا ټولا هو د دې ثيورونه د وتو لار قران دی قران نه بغیر په بل لار نک خلق و لار خطا سینديسب قول ما بیلوكان چه مرضم شتا مسمومم شتا نو بل تربت اقسيرم شتا او تریاقم شتا خو نه مرز ختمي کیونه د زهر او اثر ختمي کیږي یا خدا خدادا چې دا اقسير او تریاق استعمالي کی نو يې طريق غلطه ده دقسه قرآن اکسی او تریاق ده خب بیم دا معاشره نا او د امت نا د خلکو نه دغه دا غا امراض دا زهر و اثر نختمی گی و جدا دا آقا قرآن سوک راخلی نا و کرالی نا طریقه غلطه کده کم چه مقصد و په نا پا بلا طریقه را غصه دیل بس چوف دم درو برکت بس برکت خو ده ده سانوی شه ده. ده نا چه برکتی نیش ده خب مقصد خ او خو روستو شی دی سره او چې تی راوالی او کم مقصد د پااره غلی استعمال ک نو برکتت سره بیا لازم نه او در کې کلېي خو دا مطلب نه چې برکت دی اخل او نور مقصد پرې مقصد مد غتل غواړي او مقصد دا په پوه کړی شي او عملو زندگی په برابر کړی شي مقصدی مقصد صورتاعت کې ووي کتابو ننظرل نهوي ل کار. مبارکن لی الدبر و آیاتی و لی تذکر اولو لالباب برکت والا ده خدا برکت پده مشروط ته علاو برکت ملاویگی لی الدبر و آیاتی هی آیاتو سوچ فکروش دویم ولی تذکر عمل و زندگه کی راوستش لی تخرجن ناس من الظلماتی لنور دا د قرآن مقصد د نزول چې خلق د تیارو نه رڼا دروځي دنیا تیاره ده د دې تیارونو با رڼا ته په قران روزي بللارې نشته خلکو نور الهاره اختیار کړ نو ځکه تیاری نه ختميغه مغه سېدي چې کومه نسخه محمد رسول الله صلی الله علیه و استعمال کړي د پاغه بد د تیاری ختمي د جاهلیت غنې تیاری بدتري نه تیاری پا سخت میشو پا قرآن باند پا بن لارا نا. او دا دی دا سی مسائلی دا من شیخ میر سمیل حق بغانی رحم الله باوی وی دا سی مسائل لیلکا دا کامرہ دا آیا دا حال دا تک تور تیاره او په دی تیاره کے سخکاری نا نو دا تیاره با سنگ وزی سنگ با ختمی دا دی لار سدا یو سڑے وی الکا تیاره ختمو ورش او ورو په او پیسو ورو ډل تطدي حال او بده ګمرکه د پیسو ډیریو لګوي تیار به ختمه شي ختمه په پیسو روبو نه ختمه کی یو سره وای الکه عادت تیار خلاف احتجاج وکي تیار مردا باد تیار به ختمه شي نه کی یو سره کو تک راوالی یو بس دے دی دیوالونو لرا بغي تیری وزه وبزي نه وبزي لارې سره دادا بس دا بټنو وا لائٹ بولگی نونا بشی دارنگ ڈیواز شما تارج بیٹریو لگا و بسران آرالا دا تیاری نپا مرداباد ختمیگی نپا پیسو دولتونو ختمیگی دا تیاری نپا مرداباد زنداباد نپا کوتا کو پوالو لار سدا دقا تارج ده دا دا بلپ لگول غالی دا قرآن لی تخرجن ناسمی نز ظلمات ایلن نو بل سلورم نمبر للانذار والتبشير قران دی نازل دے چ خلکو ی رولی شی او خلکو ل زیر ور کڑے شی سورہ کہف کی راجی اول الحمدللہ الذی انزل علی عبد کتاب ولم يجعل له عوجا قیما لينذر باسا شديدا مما لدنه ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا حمدون اللہ چې په خپل بندے کتاب را لے گلے دے پائے که کگلیچ ندے گرزو او قیمن لیون زر باسن شدیدا کگلیچ پا کنشتا او مضبوط کتاب خیم دے سل پا رہے لیون زر لام را گلے دے دا حکمتی نزول تے شارش دے مقصد لیون زر لیون زر باسن شدیدا ملدن ہو چه دا خلق داغا سخت عذاب نا او یرو لیش عذاب را روان داغ عذاب او خطره نا بچو پا قرآن کی دویم و یبشر المومنین اللدین یاملون صالحات مومنانو لا ددی قرآن بزر یا زیر ورکڑیش چکل ایمان روڑو عمل صالحه او که نو اللہ نا هم عجر حسنا عجر حسنا باوتا ملاوی نو انذار او تبشیر دا پارا دی خلق یرو الواری خلق به به ها رواي کوي چې اختره يا خلق له خوشخبری ورکول غاړي ځکه دا د انسان مزاج دے. دی په دې دوه خبرو کې په دواړو يا په یو باندې سره متاثر کیږي بعض سره په دې او عمل باندې آماده کیږي چې ګټه فائدې او فضایل وي ما مزاج لکه تبلیغی زراعت کوي کنه فضایل وي به سره عمل شروع کی او یا یو سره په دغنی قوا وئی د ډب مسلمانې نه به یاره نو دا دوه طریقې دی قران دا دوه طریقې استعمال کوي یره مخلوق ته خوشخبری سناول غواړي د قران و ته شوروک مخلوق یې رول غواړي نه سمی قران شوروک انزارم دی تبشیرم او بنزم تدبر او تذکر تدبر او تذکر د لپاره تدبر سوچ فکر او د علم دی وای فهم دی وای او تسکور نسیت قبول العمل دی لګي قران دیل دی چې په دې ځان پوي کړی شي او په دې باندې عمل وکړي شي سوره یسواد 29 کتاب ونزلنا ویله کومبارک تن د خیر برکت کتاب نازل کړي خدا برکت با څنګه ملاويږي سره په خپلولو سره په سر سترګو لګولو سره په ختمونو باندې پدې بالا برکت میلاویږي نا لیت دبر آیاتي د دې آیاتونو کې سوچ فکر غور پکار او ولي تذکروا للبعض نسيت عقل من خلق واخري تذکر د تدبر نه بعد چې نسيت واغستې شي عمل کړي شي دغه عمل نو د قران فاهمه و دا قرآن عمل دا دا قرآن دا نزول مقصد او حکمت قرآن الله دیل را لگلد لیت دبر و آیات و لیت تذکر و لالباب خوب دیزان پایو الگواری دا با حلوم القرآن که مرش چه تدبر او تذکر دا دلت مووی دا غیر دا علم تعلیم فهم په حلود و دا بلے. دا عمل لا دا نصیت قبلولو خود تا دبر دا پار قرآن گران ده قرآن گران ده خو سلا تا دبر لا تحقیق تذکر دا پار آسان ده. دی وجه نا قرآن سوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ ذکر دا پار آسان ده. واز نصیت مولی صاحب بیانه اوام با تناستی بس اصلاح کی گی عقید مجوری گی عمل مجوری گی آسان اس مشکلات بگی او یو څړې تحقیق کوي تدبر کوي دین سره وغاسي نو بیا د ارتشا کارنه دی بیا ایله مغارخه هغه مفسرین او جریکليدي چې سور لا سو اتل سلم په کار دی اصل یادای تذکر لا نه یادای اغه تدبر لا یادای دی تذکر د بار مشارک مطلب دا, دا چې قران له مسلمان رانیز دینیش دا عوامو دا کم درسونه چې کنه زموږ د علماي کوي دا کم درسونه دي دادا تذکر دی او لقد یسرنا القرآن لز ذکر او په دے با خبر علوم القرآن کے کون خبار حال قرآن دے مقصد لراغ لے دی, دی. لیت دبر و آیاتی ہی سوک چه اہل علم دینو تدبر و پکی کئی او لیت تذکر او کمولا دے کن دے دی تذکر با دے دا مقصد چی زندگی کې رایش لیت تبلیغ شپگم قرآن تبلیغ دا پارا دے دبلت رسول غواړي سورت ابراهيم کې هم راضی او سورت مائده کې ابراهيم باون او مائده 67 هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولل الباب دا قران هاذا دا د تبلیغ د رسول کتاب د خلق دا خلق او د رسول غواړي د تبلیغ په کار څړې تبلیغ کوم الکه قران راواله و بیان وای دا تبلیغ دي دا غړ تبلیغ شته نشته نبی عليه السلام دوي سوره مائده 76 کې یا ایو هر رسول بلغ ما انزل الیک پیغمبر تبلیغ وکاو را سواغه سچ ته تا الله تعالی غلې قران نو قران تبلیغ دی د بیانول غاړي خلکو ول وليعلم انما هو اله واحد و موذو قرارش بل للبيان وتبيان قران دا بیان او تبيان د بارے سره وی خلق او ته بیان کوم قران و دا بیان خلق په وضاحت سره پویول غواړم قران دې د بارے آل عمران 100 38 کې وی هاذا بیان للناس دا قران بیان دې د خلقو د بارے دا خلقو ته بیان او لغواړي او تیبیانم ده سورت نحل چوالیس التوئی وانزلنا ایلیکا ذکر لتو بین لین ناس ما نزل ایلیهم و لعلهم یتفکرون وانزلنا ایلیکا ذکر ده چوالیس کمشتا و چون سٹ کمشتا تقریبا دغه مضمون دو آیاتونو منزکلی کلی وانزلنا ایلیکا ذکر منتا تا را لے گلے ده ب نه لنامان زیله <لِلَيْهِم> دی د پااره چې په پا ووضع حد سره بیان چې خلکو ته او خلق پوه شي چې معو زیلهلااخیر الله سره ږلی د د پااره وګوره دقرآ به خلکو ته په وظحت با غواړی چې خلک په مع زیله ایله باندې پوه شيقرآله نه چې ټپې کوو په تاه کې کې ده او څوکبول لا نړي تر جمه بین ک ایراناللی بین نه بیا بې شي او بیابا چه دینو غلط مانو کیو ده قران زبر زیر چی غلط شی کنه سڑے بیکافرگی نہ درو وای قران زبر زیر مان سڑے نہ کافرگی ها یو هی قزنه مدن وای یو امیر غریب په خاته وے کافر کافرگی نہ کافرگی د دې دا پارا دې قران ته خلق را نس دینش قران لالا سرونڑی لتبین للناس مانو ذلیلین د دې تی بيان و وضاحت په پکاري بیان مې پکر واضح به خلکو ته بيانو لغواړي چې خلکو ته پتو لګې دي قرآن کې سړي لته بينه لناس یو بيان دې بلتي بيان دې تی بيان کې تشریح و وضاحت وګورم د نه د معلومات وا چې د پیغمبر کار بیان د قرآن هم دې تی بيان د قرآن هم دې نو منکرین حدیث اي نوذو بالله نوذو بالله پیغمبر غمبر صرف یو ډاک جوړ کړی ډاک پیچ نه ځ خغ د بل بند به بند ورکه ولولی ملی نه هاد کوېنی تشری کوي نو الله من منکرین حدیث مقصد دا چې دا پیغمبر صرف ډاکې دی الله ن رواز دا وا نور تاسو پوه شو کار هم په چې په ک د ځان پې خپله پوهه نه نه نه الله رابول ت دواړه خبرې د پی غمبر د مداری وښله ی حذا بایدیانو وان ذللا یليك ذکر التبین للناس تبیان دا, دا پیغمبر سره ذمہ داری ده دا. تبیان ستوي تبیان تشریح و وضاحت دوی او د قران بیانم د پیغمبر کارو او تبیانم د پیغمبر کارو ناغت تبیان سښې ده ا کوم زه پروته احادیث ذکر دا را حدیث تبیان ده چې پیغمبر په خپل ارشاداتو سره د قرآن تشریف و ذاتو کنو دا با ملوم القرآن کے خوازشی دا خبر بل لتحکیم قرآن سره پارا دے دے دا پارا دے چه پدی بانی فیسلیو کڑیش دا قانون کڑیش دا با قانونی دا خلقو دا پارا فیسلی با پدی کی سورة نیسا ایک سو پانچ اِنَّا انزلنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ان انزلنا اليك الكتاب يقينا مغرا لي گله ته ته کتاب بالحق بالحق به حق حق ستوي بل دشي گئی لتاكم بين الناس حق بالحق د پاره د قانون کولو قران مې را لي گله د کتاب بالحق د پاره د قانون کولو قانون دوی دلته قانون کولو د پاره مې را قانون کور څه دی د ته وای کنا له تحکمه بین الناس به بی ما اراکل الله چې فیصله کې د خلکو بمنس کې پاغا چې الله دا ته خو دلې د خلکو منس کې فیصله کول د الله په کتاب د د نزول مقصد له تحکمه بین الناس سلام راغله قرآن د فیصله کتاب د تحکیم کتاب دی قران دې مقصد لري نو دا مقصد بلکل شاته کړه بس صرف تلاوتو نئے او بس دا برکت دا پا رہوا ہے او پا سنت اسمبلے کے چیجلا شروع کی نو نمخی تیسو کی گی تلاوت کی گی بس دا اسلامی جمہوری پاکستان دا اسلامی اعداد ہے جسی رب تلاوت کو بس اگر اسلامی اعداد دیتا ہوئی نور په پدے قرآن مانے فیصلہ نشتا تلاوت دا قرآنو شی او فیصله بیا دا انګریس په لو قانون باندې کیږي کی. قانون سازي اغسبيي کی قرآن خود له لتا کومو بین الناس بما بی اراك الله چې دا الله په دې کتاب باندې د خلکو منسکي فیصله وي او نهم للي یقین بلاخرا قرآن دې دا په اړه چې په اخرت باندې یقین جوړ شي اخرت باندې یقین څنګه جوړي قرآن ته دا خلک کینول غواړي یقین به سنگه جوړيږي قرآن قرآن وتویل واړ الله الذي رفع السماوات بغير امادن ترونه ها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بزايا داخريج هسه سوره رات دوه آیات الله رب العزت دا نظام جوړ کړی کلن یجری لیجل مسماخ. خپل الوقت پورې روان ده یو دبر الامر برنه فیسلی را لیگی او یو فسل ال آیات سره وزا حد سرخ پنی یا تونم بیانی قرآن را لیگی کنم. سد پارا یو فسل ال آیات کئی. ده ده یو فسل ال آیات مقصد سده ویلا علکم بلقا ربکم توقینون. دی ده پارا چو پا ملاقات درب باندې میقینوش اخیرت سڑه اومنی. اخیرت یقین پیدا نو قران دلاده آیاتونه د قران دل دي دی چې سړی ته آخرت راایا قران سړی ته آخرت راایا و ته دا ټوله خبره په کېښتا خو چلچا کې دی بیانون کې کې دی بیانون کې کې کار دی دا بیانون کې څنګه بیانای قران کې دا کمال دی چې بیانون کې دا قران په کم تر پروان کړ خلکو کې به اغه فکر او سوچ پیدا کړي بس کوم طرف ته روان ته پکې کمال تاسو وګورئ دی منهجونه بدلایي د رئیس العلماء مولانا حسینی رحم الله زموند شیعه القران رحم الله دی منهج سره قران روان کړي دی نو توحید نو ټک ټک ته توحید دی نو چې وتکینی او کله تی پسینو کټاس ما هې جوړ شي او به د شیندی سره منهج نظام ا دی نو بس چې ووی رسړي بس صرف نظام نظام دا, دا قران کمال و اس کبل را پاسه دا دا قرآن د اصلاح په پہلو باندې روان که اصلاحی پہلو نو بس بیا با صرف تصوفی او دا کردی دی مپسید دا بولوم القرآن کی رش تفسیر اصوفی پننبانی مستقل تفسیرون دی چاہی صرف تصوف و سلوک چلو لے دی چاہو ته خدای قرآن خو صرف تا دے تصوف و اصلاح نو بس قرآن کې دا کمال دے دا خو سمندر دے او سمندر کې غوپا و وخون کې بیا خپل صلاحیت او قابلیت تے چی دے دا سمندر نه کم لال جواهرات رو بازی کم موتیان رو بازی ادا دا غوپا دا د دا لاستے نو چی ستا لاست کئی کمال داد دا. نو یقین <تصفح> دا اخرت اس کو سوگ دو وی چی پلان کی زی که خو قرآن بیان شو خلق قرآن وی او نسمی کی. کلا بازی وی که نه در قرآن سره نلگی و یه را تا در سون قرآنون را خلق قرآن تا گینی گیر خری نه دا دا غنقصان ده یا د بیانون که در قرآن خو دا سه نسخه دا چه دار مرس دا خود بیانون که اگه پهلون نه نه تچ نه نه را خو ارسا پکشتا نه آخرتم پکشتا بلقای ربکم تو اولت تصبت زمون یو عجیسی بده اوس مازور ده نو مانزکی گوهر جیسه از دلتا مرگری پیچه دادا خانباچا شهید مرگری ہو لکن بسر بناس باز او رضو ای مجلس کې ناز سنو خانباچا شهید تا یو مرگری ہوی چیره مولانا سه تا دیر خواه خوراک هم که که نا خواه دی خواه خوراک بینو او دا رنگ چه ده دا نور مولیا رستر از غٹیگی او تن غٹیگی اوی قسم ده دا ق چ په دې نظر یو دا بیانې کنه نو خله خوخ را کو خدا دې غټې دو ته نبری دي ولی لالکوم بیل قایربکم توقینون چې کړه قران ته په دې نظر سره ګوري قران سره بیان فری قران آخرت فکر پیدا کوي یاره پیدا کوي قران بیا داوتیو نه خلاف کتاب ده نو 24 غنټې چې دای دای و دغه په ذهن د تحریک او د دعوت غمو سوچ غالیبی نور تنوز غالی بھی. قرآن کې کمال ده نبي لقای ربکم توقن او لسم للتثبت قرآن دې دا پار ده چې خلک په ایمان او دین کلک کی او استقامت پیدا کیه سوره نحل 102 سو قل نزل الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا هدا وبشرى للمسلمين قل وای اور د پیغمبر نزل الروح القدس دا قران روح القدس جبريل راوله د مربک ستا دا رب د تراب بالحق په بالحق په مساله د توحید بالحق په نظام او قانون باندې سلام ليثبت الذين امنوا د دې لپاره چې کلکی مؤمنان مؤمنان په دې قران سرک کلکی تثبتر شي هدایت وزیر دلیل مسلمین قرآن که دا کمال چه سڑه کلکی قرآن کلکول که ما دا شهر القرآن خبره کنه وکنه چه آغا بد درس کی وی اکثر داسه کول درس به کو, کو کو کو او دا قرآن پا دی جذبا و شوک که چه براوانو نو وی آواز ویو که داسه منز که چه وا دا اللہ کتابا گی در نزمره جوڑه نو قرآن که دا کمال دیزمری جوڑه کمال پا ک لیو سب دلدین آمان یو سڑای و یرا دا شاگردان موریدان خلق می دا سکلکی گی نوی قرآن و تا بایان که چکلکش کلکی دل با قرآن رای په پا وازون و نسیتون و پدشینو نکی گی کلکی دل با قرآن رای جی طولو مروتا پا ممبر محراب تقریر و که دا توحی سنا تو تا بایان که خوک بلا په بل راگه که نا او سا آواز دا سه خوک مو گو سا مدار مسغ ټول موحدین بدل بل تربتواړي په تخریر انہوں کی دیو جن زمون شوال قران رحم الله اصل د تخریر مقلون نو د صدر اتفاقي و سرنو پنجابیان وانه وهرات کا پنجابیان د قران درسونه نکي او صرف تخریر راکي او کلا وی د پنجاب ختیبی ټول شپوي په سټیج باندې نا چوکيو صار مستپا دي ازل قران الفاج پر اکار. طول ارزوئی؟ طول اشپا پنجاب خطیبی طول شپه په سٹیج نا چوکی او سار بیا موزن نپایسی او پا تقریر نکی ام سی خبر اکی طول امر تقریر ناوک پا قرآن نکی قرآن و تا لاسکه ورک شاگردی امیدی ولی نی و چه ده قرآن تا کینه از او په پلستور گی دا قرآن اولی دا و دا مساله پا کی اولی باز په دا بیا ا سره؟ نه ای بیا سږ نیشالو ده توحید سنت د دې صحیح دینه قران کې کمال ده دې يثبت الذين امنوا ليثبت الذين امنوا دا وګوره وای کنه يروي دا پنځپیران په دې توحید سنت مساله کې ډېر کلک بلکلو بالکل دې خبر نه نوی وي قران باندې تربيت شې دا قران کمال قران ته کینی کنه بس دا لس حکمت نزول <سؤال> <سؤال> قران دې مقصد لا نازل وو اوس موضوع دعوه د قران سره د قران موضوع او دعوه ځکه قران کې خو مسائل ګڼ دی ډیر دي دی. خو غو بنیادی مقصدی مسله سره چې داسې به الله دا قران نازل کړي مقصدی خبره پکې کمه بنیادی دیتا موضوع هم وی دعوات هم و مرکزی محورم ورده وی ترجمت الباب هم وی دیتول به دی مختلف ترجمت الباب اکثر دا حدیث کتاب انو که رازی سرخط هم پختو که سرخط سرخط سمطلب دا دی خط لیکلو سر انوان انوانم مطوی دا تابیرات تی مختلف مرکزی محورم ده لکه مثلا دا پکیه ده دا خوصولار ده دا چکلت اول گولیش نو دا چورلی خوپا یو محور چورلی محور ماند پایی بانی چورلی دقا سه دا هر صورت یاد ده قرآن خپل یو داوا موضوع او مقصد ده مرکزی محور ده چه دا غطول قرآن یا دا غطول صورت داغین اداسی چور لیگی دا ای اما مقصد نه چور لی. مثلا یو صورت کې دعوی دا توحید نو پا دی صورت کے صرف توحید نی نو ری خبریم بگی خو لیکن اغیب مقصدی محور شي او دا نو خبرې ټول تول داغین متعلقات شی سنگا لکه مثلا ما وی داو د دا توحید نو په دې صورت کې با سدلایلی دا بدې توحید یا با زجر تخويبي مطلب د توحید منکرینو لپاره یا با بشارت خوشخبری دا بدې توحید مونږ کو لپاره پدی طریقه باندې لکه صفات الحوار فاتحه او مندواله منهجو کې وي نو د سورته فاتحه مقصد سو توحید الحمدللہ دا داوا <دعوة السلام> اوس دا ټول صورت د توحید نه بچولېږي بل کې نشته څنګه الحمدللہ دا داوا د توحید وا رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین د دلائل شو یا کنابو دای کنا, کنا سین د دغی توحید د دلائل و او نتیجه شو او هدن الصراط المستقیم د د توحید باندې د استقامت دوا شو او نام تعالی غیر المذوب اليهم ولا زوالین منو من اعلی دی چې په دې توحید کلک دی مغزوبونه زوالی دی غری چې توحید نوړی دی سب کې پات دی توحید دقه توید مرکزی محور دا سه هر صورت والا بدی منهج او طریقه باندې چلی کی. نو دقه س د قران موضوع او د قران داوم مقصدی مساله چې قران اصله غېله راغله دی نو چې څومره مسائل دیدوم د دې د پاره دی د دې د دی نو دیکی دا علماء مختلف ارائی دی فاغرائی ویلو نمخ کے پده اخپل منحج دا رئیس المفسیرین مولانا حسین علی رحم الله پانیز او زمون دا شیوخ پانیز دا قرآن مقصد او دعوی صدا توحید اوس قرآن کی صرف توحید دے نا دریم سلید رسالت پکی دے کن دے قیامت پکی دے کن دے جہاد دے انفاق دے اصلاع معاشرہ ده. د کور ژوندۍ دا ها کور ژوندۍ کې مې ډېر سیاست ته معاملات دي دا سوایه بس منځ روجه حج زکات ذکر دا ټول خو ګور دا ټول د توحید د پاره دي د رسالت ذکرم د توحید د پاره دي چې د توحید پیغمبرانو وروړي د قیامت بیان د پاره دي چې د دې توحید फायدا یا نقصان د منلو منلو په آخرت کې ظاهريږي د دې جزاو سزا دارنګ منځ روزہ حج زکات د دې عملی شکل لې توحید عملی دې ته توحید عملی وایي منظو کا دا توحید عملی ثبوت زکات ورکا دا د دې توحید عملی ثبوت ته د الله په حکم حج وکا وغیرہ وغیرہ دارنګ معاشره معاشره او د معاشره احکام دې توحید د پاره دی زکر دا مسلمانان و معاشر و پا توحید بھی نہیں. نو دا معاشرم د دی توحید دا دا سیاستم دا اللہ دا توحید دا پر توحید بالحاکیمیت تک اسیزا و سران هر یوچی او امدی سر بلگی نو دا قرآن داو مقصدی مضمون محور پدی که تقریبا منگ دلتا یو پینزا اقوال روڑی دی دا چاویلی. چی دا دی قرآن موضوع او مقصد او دعوی انسان دی عزرت انسان دا انسان دا موضوع قرآن باس دا چا نکی انسان نکی پا کم حیثیت کی چی دی مکلف دی کنان دو گورا دلت من دا علوم القرآن گورامان سے پا حوال را نکل کردی و موضوع القران هو الانسان من حيث انه مكلفن موضوع اسلام انسان په کومه اعتبار انسان ده مکلف ده ول انسان خوده تب موضوع ده د څه د تب خوده تب موضوع ده د جسم ظاهر په اعتبار ده او د قرانم موضوع انسان ده خو سب په اعتبار لانه مکلفن مکلف ده ده ته بس امر کیو سبا نه کی دارنګ نو یو دا <تصفيق> مکلف له نو ما یا حلو للانسان وما يحرم عليه وما ينف الانسان وما يزره من مکلف ده او باست پدې ته بار سر کیږي چه انسان د پاره سه حلال دی سه حرام دی سه ده فیدی دی سه ده نقصان دی یعنی ایمانیات و عمال و اخلاق و غیره بعضی علمویلی چه ده قرآن موضوع د انسان دنیاوی زندگی که اصلا و اخروی زندگی که فلاح ده ده قرآن مقصد موضوع ده دنیا که اصلاح سنگوش و اخیرت که فلاح سنگرائش ده محاضرات قرآنی که ڈاکٹر محمود احمد غازی دا موضوع ذکر کرده درم دا در امام سندی راید امام انقلاب انقلاب او دا منگویلو چه انقلاب سراب نا سماجی انقلاب او ای دا قرآن موضوع دا و داوه انقلاب ده سماجی انقلاب ماشرتی انقلاب او دا بعض علماء بنیزوان ده دا قرآن مقصد او موضوع مکمل نظام حیات یا یو لذینا من ادخلو فی سلم کاف پی انزم آرائے در رئیس مولانا حسین علی الوانی دا زمون شیخ المشایخ او د شاہ توحید و سنت بانی مبانی اوی د قرآن موضوع ادے توحید داوہ دا توحید توحید دی وی او ای او ای وجدادا د قران سمره علوم او معرفت دی نو دغه منب در اصل سره توحید ما توختی وکنه سره مسائل احکام دی توحید د پاره دی یاد دی توحید نه وتی مثال وی او ای د دې مثال د توحید د سره حضرت سیوی ان چې حضرت سیبیات کو مولانا حسین رحم الله بابا زغا نمگر زیده لینه از رسیب رس ناو تا دی ٹولو شاگردانو وی شیو خوبا پلوستاز تا از نو بس او سا از رسیب رس دی نو از رسیب رس مولانا وسیعی رحماللہ اوی دا دیم مثال دا سیده لکا دا توحید تخم دانا تخم نی؟ سڑے کری دا زمیدار یا دانا یا تخمو کرن این تیغ رو خد وونه جوړ اشوار سانغيونی وي پکی پکي میويوني وا خوځ د دیونی د پاڼه د میوي د دی سانغو د دی تني د دی ټولرس د جړل تعلق چا سر دي اغه تخم سره دي د قص التوحيد ده او دا باقی سمره چه اعمال اخلاق وغيره دي د د توحيد شجره لا اوس په دې تمام اعمال او اخلاق کې د توحید اثر ده او د دې تمام تعلق توحید سره ده د دې تخم اثر په جړل کې مده په تنکم کې مده په پاڼو کې مده په میوه کې په سانکو کې په لختو کې دقه سي توحید ده نو د توحید در اصل د تمام قران دا ولا او دا کوم زين ثابت را نو دا قران ثابت را ايتوني بيګړ هغه دا او ګورماوې زرات سه بسوي چې دا دا شجره د پارس ده تخم نه دا د پار نو بس اوس قران کې سم دي هغه تمام د توحيد د پار دي گویا کہ قرآن ٹول تو احید تو احید دے ٹول تو احید تو احید اب آئی با روستو اقوال رائش خو احمد علیلہ حوری رحم اللہ نا چاہتا پوس کڑے ہو دا مولانا وسینی رحم اللہ بارا کی چے دا مولانا وسین علی بارا کی سوئے وی اغوی دا غبارا کی بسوئے وو تو غرق فی القرآن و غرق فی التوحید ہے وو تو قرآن کی زبر زیر سے بھی اللہ کی توحید کو ثابت کر سکتا ہے ویگا کتاب کته تو غلام اللہ خان شیخ لی کلی دی واقع وی رازرس صاحب و لاہوری صاحب بارک اوی اوکال وی دورے تفسیر بکے دے مولانو سینے مولام کولا لاہوری بمکولا لاہوری دا حضرت صاحب شاگرد نو د سیندې شاگرد خو تقریبا تقریبا داسی لګلګ عام اثر وګر چې مولانا مشر مشرد لکه هغه مشر بوډا د ازوانو خو د سیندې په طرز درس کوله اوهور کې نه بل سره تعلق تل رات لبا هغه بس کال کې اوزل جلسه کولا احمدي لاهوري لاهور کې نو علما بیره غوستل مولانا وسینی مولا به مثالانه جلسه تراوستل مولانا حسینی له مقرر نو ساده خبرې کوالي ابا په غټه جلسه کې قرآن کولو کو یو صورت خلاصه به ویو مساله بیان ولا تقریر چل نه ورت او دنیا په بل واړو ها پس کی کی کار په قرآن کې په تقریرونه کې ها تقریر یز خو مقصد مګه وای مقصد قرآن کې وزمو طالبانو مولانو کې څه شوق زوق ده مقرر شم خلک وي واه وح ہ چرتا په اوله درجا کې ویزانبه خطیب جوړګړي دارنګ دیمه مناظر شي دا شو قله یا ساته تقریروم ضرورت ته مناظروم ضرورت ته خو مقصد نه ده خلکو ته مقصد جوړک کار روانش اين کار واني قران سره کار کی در سره کی نو به الحال چه ده نو ده تقریر مساله بیان که ده قرآنی و صورت واه امیشه به تقریر ده که. نو چه و چې و چه ته مولانا و سینالی سنگر آغواره اوار ته ده نور علماء د عوامو لر آغوارم مولانا و سینالی و شا, شا کشمیری مولیانو لر آغوارم چې ده مولیانو ته سووه ای که نه مولیانو ته خوده نوکی نو شیخ القران غلام الله خان رحم الله وی چې کلبا د لاهور د لاهوري صاحب د درس نه طالبان میاوالي د کلرالل نوې د لاهوري صاحب متالق به تبو سنت څنګه درس کئ سوي سنوي درس کې سونه کسانی وی یو شپناستو طالبان راغلی وو د لاهوري صاحب د درس نه وی زمناستو وی لګیو د لاہوری صاحب متعلق او د طالبانو خبره کولی ازر و ازره صاحب دغه څه غوګي خو خوشاله ده وی نیمه شفور رسیده خوئی شیخناص نشاغه تعلق مې دا قربي ده نو هغه وای چې خو غرفل قران او توحید ده خو د قران زبر زیر نم توحید ثابتې رزګه هغه وای داوې دا سره توحید نو شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ الله خبره کوله اوی دا ازرس سیب شاگردو مولانا عبدالوف دی سور فاتحه باندی تبصیرم لیکلی او جل کی تاو سر منی بخواه و خبر چوز با ملاوی گی نم اون سر برا پروت دون کتاب دا دا ازرس سیب موریدم و خادمم و شاگردو مولانا عبدالوف وی اغسر از اما تعلقو زکر دا شیخ عبدالسلام سیب زوانے کې په پنجاب کې مختلفو مدارسو کې مدرسان پاتې شو خلادیار سنگ مدرس پاتې او پندې تعلیم القرآن کې مدرسو میاوالي کې مدرسو نغمي اوالي د وژنې هغه ملام دروبس سرهوي زمو تعلق نو هغه یو ورځ راغله زمو ملاقات له رستم ته شیخ خروستم کې به اخر کې په خبردارا نو اي ماته قصه وی چې گاڑی کې را روانو ما پنجاب کې نو مولا را سره ناز نو یغم سره بعض شوړو کو گاڑی کے. ما ته وی چې تاسو د حضرت سې وي چې د قران دعوت توحید دینولی په قران کې سره توحید دي سو او ستاسو حضرت سې هر یاد نو توحید ثابتای هر یاد کې خو توحید نشته وی ما ورته دا زمون د دا حضرت داوا ده او هغه د هغه شاګردان صاحبتی ای آیات تخایا توحید بر تطبیق زخم آیات تخایا توحید بزخم چې د بګي توحید هغه د بده د شامت دا یا توې چې خدای کې کم توحید دے دا خو تحدیرا چیلنج دے هه قل لاین شماتلنس ول جن وعلى آیات بمثل هذا القران لاياتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ان زهيره دا خو تهدی چله د کی توهید شته و ما چداه و اې لري توحید ده. نه نه دا تمام مخلوق عجز او دا الله قدرت او طاقت توحید نورسته وی غلی شو نه را دا هر hayat نه تو حسابته دا توحید نشو انس او جن تمام را جمع شي دا الله د کتاب وند کتاب پیش کول غالي نشي پیش کول دا څه شو امخلوق عجز توحیدی گا نا بارحال اوی توحید خود توحید دا دعوی ادا قرآن دا آیات تنو نیستید لالک گورے لکا سورت حود سورت حود ایک دو آیات پا ایکی تغدا توحید دعویت اشارت کتاباً اوحکمت آیا تو سمفو سلط من لدن حکیم خبیر اللہ تابدو اللہ اننی لکم منہو نظیر و بشیر کتاباً اوحکمت آیا تو کتاب دے جو محکم دیایا تو نے سمفو سلط من لدن حکیم خبیر بے تبصیل شوے دے دا تربا دا حکیم و خبیر ذات تبصیل پساً پدې مسئلې شویل چې الله تعبود الا الله عبادت او بندګي بد الله نه سیوا دبل نه کوي تفصیل وسو توحید کر توحید تفصیل نه پاره دا معنا وایي چې اکرې دا وای ابنی ابن جوزي وگورا زاد المسیر نقلن عن الفرا امام فرانا نقل کوي چې معنا فصلت آیاته به الله تعبود الا الله دا تفصیل آیاتونو په سره بِالله تَعْبُدُوا الله تَعْبُدُوا بِالله تَعْبُدُ تفصيل آیاتونو د دې مسلې چې عبادت به د الله نه نه چا بل چا نه کوي او مقاتل رحم الله ويا المراد بل اے. توحید دا دے دے دا بل دا توحید شو کړه د قران تفصيل په دې مسلې چې عبادت بندگی به د الله نه سیوا د بل چا ني د توحید لپار تفصيل لپاره بیت صورتې هووت باهیت پهلم یستجی لکوم فله ان انله بیلمل الله والله الله حله هو فله انته مسلمون د هم واضح واضې حیتوره پهلم ستجیب لکوم که دو دا چلنج خبول لکه دعوتې قبول لکه د توهید نوفامو بیا یقو کې چې اوځله بیل م الله. دا قران الله د خپل علم مطابق نازل کړي دي څه مطلب الله ته پتا وایي چې د تما م خلق د اسلام نسخه سره همدغه قران به مل له د معنی چې دا د مخلوق د اسلام کتاب دی او بل په دې نازل له چې وا الله الٰه الا هو ها دا تاسو ګر په چا باندې ها علم الله باندې نو دا چا دلاندې شو د دلان دے نو سوار کا ما تو فنیل لنے کا و ما تو پاک زیولا گوا نو سبشی فالمو انما انزل بی علم اللہ او فالمو انما انزل بی اللہ الہ الا ہو نزول دے مسئلے دا پارا دے توحید شو نزول دا دعوی فالمو انما انزل بی اللہ الہ الا ہو نو دامت لبش بل صورت انام اتبه ما اوہی له گمه ربک لا اله الا هو وارزن المشرکین دل لا اله الا هو بدل یا بیان د ما قبل شو کرا اتبه ما اوہی له گمه ربک تابیداریو کداغه چې وحی کیږي تاسو ته دربر وحی سشويدا د دې خبرې کنا چې لا اله الا هو وحی دالا دا وحیدک دارن الا ما زرقشی اغه البرهان کې یو واقر على قل کړي یو عالم ده حافظ ابو طاهر او ای زب بغداد کې د ابو مکرم نهوی په مجلس کې ناشست نه نا نهوی ده پدې کې اوسړی د دې ابو مکرم نهوی نن تپوسو کو چې دا هر کتاب سنا ست ترجمه الباب الباب عنوان داوا موضوع نو د الله د کتاب د قران ترجمه الباب دا وسدا نو یغه راتوي چې د قرآن موضوع داوا ترجمه الباب دا آیات ته کله هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد ولي ويذق وليذکر اولو للباب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس دا, دا رسول کتاب دے سلا لينذروا به دا مقصد یو په خلکو يرولش او دیم سم مقصد لا وليعلموا وګوره هذا بلاغ للناس دا رسول کتاب دے خو سبب پکراسه دا برسای کنه ليعلموا دا قران بیانول غاڑی د تبلیغ پکار دے چ خلک په دې مسئله پوې شي چې انما هو اله واحد دا قرآن مقصد شي قرآن تبلیغ او بیان د لا اله الا الله د مسلې دا, دا پوېداره خلک په دې بوولو دبار دا د دا قرآن یادونه چې دینه زمون شوخ استدلال کوي چې د قرآن پاک داوسه د توحید اوس راش اقوالو ګور د علماء مولالي قاری حنفي مرقات د مشکات شرح کې اِنَّا الْقُرَانَ مَا أُنزِلَ إِلَّا لِتَقْرِرِ تَوْحِيدِ قرآن نازل سا دا پارا دا دا بیان توحید د پارا دا ملالی قارید پنچ بیرے ہو پنچ نو مخیر تیرشے امو ای دا مقصد سنے توحید دا رنگ شرع فق اکبر کے لسم صفہ باندے چما مخ کويلو دا منسوب دی دا کتاب امام انبره مولا تا او شرع چالي کړي دا مولالي قاري دا قائد کتاب او اي فال قران كله في التوحيد زموږ در خبره شو كله في التوحيد قران ټول توحيد توحيد دې ته مووي څنګه ټولله دې ته تو ثابتي څنګه ټولله وي ګورینا وحقوق اهله يا خب صراحه فالقرآن کلو فی التوحید سراحتا توحید کہ نو نو وحقوق و وحقوق حقوق و حقوق اہلی او یا بسی حقوق د اہل توحید و بیان شوی دیل جنت تاو دیل فتحا داو دیل غلابا دا, دا حقوق شکن و سنائے ہم یا با دا اہل توحید تعریب بیان شوی قدف لہا المومنون اللذین او دا سی صفات بین دا مساشو توحید یا و فی شان زم شرکے یا برد د شرکینو چې شرک رات شلو توحید كله ثابت شو او دارنګ و حقوق اهلی و جزایم یا بد اهلی شرک د سزاګانو جزاگرو بیانې لږم سشو توحید په دې طریقې قران کې توحید وګ خا شیخ الاسلام ابن تیمیہ او ابن قایم دا کتاب marked مون تذکرہ کړي وا مدار جو سالکین په منازل یا جنابدو و یا کنه اگر مداري سالكين کې اگر هم دې متعلق وای او بل نقولو قولا کلیيا زړه ته یو کلیه خبره کوم قاعده کلیه ده ته عدد چې نو کل آياتن فی القران هما خبره ده قران هر هر آیت په هيا متضمنه للتوحید شاهد به داعی دایته دایت چه دا قرآن هر هر آیت با توحید تشاملی پا توحید با گوئی کئی و توحید تبخنک را بلی. قرآن هر آیت. او بیا تبصیل کرده دی چې څنګه دی انو ده تبصیل بیعی اوگو ره. چه اما خبرون اللہ و آسمائی و صفاتی هی. یاب آسمائی صفاتی. و آفالی فا و توحید علمی دیتا و یا الخبری و عبادتیهی وحده لا شریک لوه وخل کله ما یعباد من دونیهی فوو توحید الارادیت تلبی دا سی زمار پسی توحید قسمون بیان که دا توحید دا توحید شداش و دا شداش دا شداش نو دیم چې چو قرآن هر هر آیات سده په توحید باندې دلالت کئی اسی مولانا وسیعنیلی آر آیات نو توحید نسا بیتاؤ من قیم خوالم پیچتا ره نو دادا قرآن داوش او تقسیم اخیری خبره ده دي تقسیم د قرآن د مزامین او په اعتبار د قران حصے کتلوه دي کوم زمغه حضرت سے مولانا حسین رحمہ الله وئی غاټو غاټو مزامین او عنوانات په اعتبار باندې قران سلوري سے ده سلور مزامین په اعتبار د مزامین سلوري سے خدا خبره ما کړم مخکی چه فاتحه سر کې چه سروري سيد الخلق کوسو کوي د کم بدعت او د کم زینہ نو ما ویلو حدیث مېلو قسمه تسلات بيني يا قسمت الصلاه بيني و بېلابتي توره حدیث کې سورې فاتحه تقسیم کړي وګره مطلب یعنی چې د صورت د مزامینو په دې بار تقسیمه شتا پ پیغمبر دا یو مثالو واخلو نوروز د مفسرو د قران سره تعلق کوون کی تاریخ ساتون کی علم فهم استنباط ته چ دیوسه سمره کولیش نو چاچه په نس مې قران مہارت او پاغه نظر نه خلقو کړ مولانا حسین رحم الله سیندی سی سیب د سی خلکو خو بیا د دې سلور ایسو بیا تفسیر کبیر والا د سورت الانعام په ابتدا کې کړه دا سلوري سي ته اشاره غ کړل سلوري سي انعام تفسير کبیر ابتدا امام راجي البرهان کې ارمه زرکشم کړه دی سلورت اشاره کړل سلوري سي دا سلوري سي خو هر ايسا په لفظ د الحمدوبه مصدره ده یعنی سر کې سي لفظ دا الحمد دا لفظ دا الحمدو قرينه اشاره د ستا د تقسیم دا لکه ګوره سلوري سيدي او وليسا د سوره فاتحه نه سوره مايده اختتام ابوري نو د سوره فاتحه نه شروع کې نو سوي الحمدلله ورپسې بقره دا, دا په سر کې بیا الحمدونی سر سر کې یادو کې خوبي بیا دا سوره ور آل عمران سده الله بیا سورته نساء یا يوحناس بیا سورته مائده يا اي الذين امنوا صرف فاتحه پر سر باندې و انعام تور سینو بیا سوئي الحمدلله بیا انعام بس سدي ها انفال توبه ا يونس ساسي زو سر باندې بیا الحمدو نشت چې سوره کهف تورسی نو بیا وی الحمدو لیلہ کهف پسی سی دی آن. سورت مریم تو بیا علتا لفظا الحمدو نشت نو زی زی زی سوره عذاب ختم شي او سورت سبا شروع کی بیا بیاوی الحمدو لیلہ دس سلور په ده ځایو الم د الحم د ببل ځ نه دا بهی سنوکتته به بکی نه نوکتتهغه ده چې دا سري د د الحم د ال الحم نهجو جو مضمون شو قری نه شو دا سوریې نو اولی ایسه د فاې نه ما د پورې په دی ک بایان د خاالقیت غاب مضمون بکې د ژ د ایسه کې خل خله خل ډیر راځي دوه د سوره الانعام نا تر سوره بنی اسرائیل اخر ابوره په دې کې دربوبیت بیان ده زیات غالب دوچنا رب رب رب بدی سګیری سورې نام ګورای کی رب رب ده بیا ورپسې د سوره کهف نا شروع اغه سوره احزاب اختتام ابوره په دې کې د الله درهموانیت رحیمیت برکات او انعامات بیان او بیا د سوره سبان اخر ابوره په د کی دې کې د قیامت او د مالکیت باید د غیصه کې بیا د وزل لفظه الحمد سبان هم د فاتربان هم دا ولی د دی دیوجي چې دقل قل ته د هسا په دوه جزء مشتمل د قیامت او مالکیت حقیقت کې یو دی قیامت مالک یوم الدین نو دیوجي د وزل لفظه الحمد الله غلام الاخان شای رحم اللہی او بل توجیه که جواه رکی اوی دا ایسی پینز دی او پینز دی. دا اخیره ایسی بیا سکڑی دا دوکڑی دا نوی اگورا دا د اخیری ایسی سون سورتون دی یا با پکی کیامتی و یا با دالنا دا, دا تسروب بیانی نسو سورتون کیامت سر ترلی دیو سا مالی کیتاو تسروب نو پینزم جوڑی دیش خواق سورتون و پکی ومو واي بیام قیامت او مالکیت سره خریب قریب دیواری کې بس یوی څه شو او په دی اول یې سکه پنځه سورۃ له دويمه یې دولس پدریم کې شپږه او په اخري یې سکه کسي سورۃ له دینو ټوټل 114 ش دا خود دې قران پنځه لور یې ش د مزامینو په دې تقسیم او دا په کتابولو کې کوم کوم راځتا ادب کتابونه دي عربي ادب نو په کې نثر نه بل سره نثر دی دوی څه شو یا والا کتابونه دا ریاضيو د حساب او د میثواله کتابونه وګوره اې کی څه دي د ریاضي دا د جومیټري دا د ټیګنومیټري دا د الجبرا د اصول په کې دا اللہ کتابم دا مزامین و بیتبار تقسیم نیلوی سے اب دا حصے پاشارو آشار و قویلی دیماری کے لیے اے برادر یاد رک تورات کے کل حصہ جات پانج ہیں خلق و خروج ګینتی استثناء قضات تورات بھی پینزی سے ہو خلق حصہ دا او تورات راوال خروج د پاکی گینتی دا استثناء و قضات تے پا دے به خبره خبرہ روس تراشی دا یہود و با بیاند اور قران موبی کے کل حصے سب کر لو یاد قران حصے میں یاد ہے چار ہیں خلق اور ربوبیت تبارک اور معاد مزامینی ہوئے یو کہ خلق نہیں بلکہ ربوبیت ہے بلکہ تبارک ہے برکات اور بل سے معاد قیامت اسی خے فاتحہ تا تخلیق کا ہوگا بیان فاتینہ مائی پوری تخلیق پھر ربوبیت ہے اس کے بعد تا اسرا بیان بیا ربوبیت اسرا پور. کعب سے عذاب تک حوگا تبارک کعب آیا پر سبا تا آخر قرآن کیامت کعب آیا آخر پوری بیا یو تقسیم دے که یو بل علمم کڑے دے دا خوزمون دازر رسے پیش اوی قرآن اوی سیده یا او ابواب هغه ته تاوی مولانا حمید الدین فراہی دا دے بری صغیر یو عالم دا دم یو منحج دے درس بری صغیر خوزی مولیانو که مدارس کې نه ده متارف البدیو یونیورسٹی کې متارف ده د تخرج امام فراحیم وای بدی مشهور دی دا شاګردانو ته امام فراحی وای مولانا حمید الدین فراحی د شیبلی نومانی په جره کې شیبلی نومانی د ترور زوی ده دا ترور صاحبني علی بابا او د ندوت العلماء کې مدرسه پاتې شو علی ګړ کې مدرسه پاتې شو نو دا غا ف... حمیدو دین فراحی ده دا غا دیر شاگردان خو دا امین اصلاحی شاگرد او دا د دا منحج تدبر قرآن کیا غراعون کرده دا تدبر قرآن اصل دا دا منحج تبصیر ده او سا خبر و سر اختلاب منگلرو جو دا باس ده خلیک د چه دا قرآن فاهمه اوالی سر دا منحج دا امین اصلاحی او د د د فکر خلک او د د د مناج خلکو ته اکثر اصلاحیان وي چې د د شوی شوي ځکه چې مدرسسه اصلاح اندوستان کېدي دیو مدسه جوړه کړی وه او کې په دی مناج سره قرآ خو د نو چېغې مدرسسه نه چا قرران ویللی د غسې اصلاحی د مدرسې تنسبت اوبار حال دوی وي چې د قرآن ح ابواب اصل دي. ای بیا خپل قرائن دلایل وای او وي ګوره سمره قران چې ده په مکیه مدنی سورتهونه منحصر ده نو دا حصے با قرینه با سنگ لکه لګزم قرینه سوا لفظ الحمدلله شو ای قرینه دا, دا. او ای مکی و ده او وي مکیه مدنی سورتهونه دي سمره قران چې ده دا په مکیه تو مدنیه تو باندې مشتملي لی اول په مکی بیا ور په مدنیه یی سب ختمش. بیا به صورتتونونهسه شي مکی مدننیو بیا بلسا نو بیا مکی مدننیو بیا بلسه نو بیا مکی مدننیو بیا بلسا چې سړی به تو شوو کې خو په د اناندازې تقسیم کړی لکه ګوره با اول کې وي سر فاتحه نه تر ماده پورې د لکه څنګه چې مونږ وواایو خو پهې کېو ګوره فاتحه مکی ده او باقیسه لورسه دي مدنی دي خو را شو بیا با اام نه ترتهې پورې نوام بیا سره مکی عرا مکی انفالو تو مدنی نو بیاور پسید رحم باب یونس نو نور پوره نو پیلا سورل سورتون مکی ده و اخیر نور مدنی ده بیا سنورم باب فرقان نه احضاب باره پده که ابتدائی آتم مکی ده و اخیری سده سورت مدنی ده خو مکی مدنی جمکی اولم مکی میم مدنی پینزم باب سورت سبان حجرات باره په کې اول دیارله صورتونه مکی د واخیرې درې مدنی, نو مدنی او و و دی نو بیا شپګم باب سر قاف نه ریمه پورې ناولې وه مکیید د او باقیله مدنی دی او و باې ملک نه ترناسه پورې و دی کې ترتیب نشته خو په مکیات او مدناتو معې ده مشتمل پهې طرریق دی و دقرن جوړ کړي دا به دی او ما حاج او ترتیب دی مستفریو کې د 15 میٹ شاناللا ب کولو کوی حز.